289. Cabala medieval. O creație excepțională a misticii ezoterice evrești a fost Cabala, termen care cu aproximație înseamnă tradiție. De la rădăcina KBL a primit. Cabala se scrie capa a b b a l a KBL se scrie capa b l Așa după cum vom vedea, această nouă creație religioasă, deși rămânând fidelă iudaismului, reactualiza fie o moștenire gnostică, uneori cu nuanță de erezie, fie structura ale religiozității cosmice, stângace etichetată uneori ca panteiste, ceea ce a provocat inevitabil o tensiune între adepții unei anumite cabale și autoritățile rabinice. Să adăugăm de pe acum că în pofida acestei tensiuni, cabala a contribuit direct sau indirect la întărirea comunităților din diaspora, în plus, cabala, deși insuficient cunoscută și aproximativ înțelasă de unii autori creștini din timpul și de după renaștere, a jucat un rol în procesul de desprovincializare al creștinătății apusene. Altfel spus, ea face parte din istoria ideilor din Europa dintre secolele al XIV-lea și al XIX-lea. Cea mai veche expunere a cabalei propriu se află în carta Bahir. Textul, transmis într-o stare imperfectă și fragmentară și constituită din mai multe straturi, este obscur și stângaci. Bahir a fost compilată în Provence, în secolul al XII-lea, plecând de la materiale mai vechi, între altele Raza Raba, marele mister în care unii autori orientali au văzut o importantă scriere ezoterică, Originea orientală, mai exact în gnostică a doctrinelor dezvoltate în Bahir, e neîndoielnică. Regăsim aici multe din speculațiile vechilor autori gnostici atestate în diverse surse evreiești, eonii masculini și feminini, pleroma, arborele sufletelor, chima, descrisă în termeni similari celor întrebuințați pentru dubla Sofia, fică și soție gnosticilor. Șechima se scrie S-H-E-K-H-I-M-A. Problema unei relații posibile între cristalizarea cabalei sub forma redactării cărții Bahir și mișcarea catară rămâne totuși indecisă. Lipsesc dovezi concludente pentru aceasta, dar nici nu se poate exclude această aserțiune. În istoria gândirii Bahir reprezintă recurența, conștientă poate, dar în orice caz perfect sprijinită pe fapte, a unui simbolism arhai care nu-și află perechea în tot iudaismul medieval. Cu publicarea cărților Bahir, o formă evrească a gândirii mitice intră în concurență și inevitabil în controversă cu formulările rabinice și filozofice ale iudaismului medieval. Cabaliștii din Provence și întemeiază doctrina în primul rând pe Bahir. E completează vechea tradiție gnostică de origine orientală cu ale unui alt orizont spiritual, și anume neoplatonismul medieval. În forma în care cabala este la lumină, ea conține aceste două tradiții, accentul căzând când pe una, când pe cealaltă. Ea va fi transplantată în Spania sub această înfățișare, sau mai bine zis, dublă înfățișare. În ciuda prestigiului său de tehnică mistică, extazul nu joacă un rol important, iar în enorma literatură cabalistică se găsesc puține referiri la experiențe extatice personale și foarte rar la unio mistica. Unirea cu Dumnezeu e desemnată prin termenul de vecut. Lipire, a fi unit cu Dumnezeu, stare de grație care depășește extazul. De vecut se scrie d e v e h aceasta explică de ce autorul care a pus cel mai mult în valoare extazul a rămas cel mai puțin popular. Este vorba de Abraham Abulafia, născut la Saragossa în 1240 și care a călătorit îndelung în Orientul Apropiat, în Grecia și în Italia. Numărasele lui scrieri au fost prea puțin răspândite de către Rabin, tocmai datorită caracterului lor prea personal. Abulafia dezvoltă o tehnică meditativă în jurul numerelor lui Dumnezeu, aplicându-le știința combinatorie a literelor alfabetului ebraic. Pentru a explica truda spirituală care duce la eliberarea sufletului de lanțurile materiei, el folosește imaginea nodului care trebuia dezlegat și nu tăiat. Abulafia face apel de asemenea la unele practici de tip yoga, ritmul respirației, posturile speciale, diferite forme de incantație, etc., prin asuciri și permutări de litere, adeptul reușește să dobândească contemplația mistică și viziunea profetică. Dar extazul lui nu este o transă, el a descris de Abulafia ca o răscumpărare anticipată. Într-adevăr, în timpul extazului, adeptul este umplut de o lumină supranaturală. Ceea ce Abulafia numește extaz, este viziunea profetică așa cum au înțeles-o mai și gânditorii evrei din Evul Mediu. Unirea efemeră a intelectului uman cu Dumnezeu și influxul în sufletul personal al lui Intellectus agent al filosofilor. Nota 14. Originalitatea aproape eretică a lui Abulafia este de a fi asimilat viziunea profetică ce depinde potrivit tradiției întotdeauna de Dumnezeu cu devecut, lipirea de Dumnezeu, deoarece, prin voința și iubirea omenească, afirmând astfel că viziunea profetului putea fi deliberat pregătită și provocată de orice mistic pios și sincer. Închei nota. E foarte probabil că prestigiul și influențe postume ale lui Abulafia au fost radical limitate de apariția în Spania, puțin după 1270, a lui Seper Ha Zohar, Carta Splendorii. Această lucrare uriașă, aproape 1000 de pagini în ediția aramaică din Mantova, a avut un succes fără egal în istoria Cabalei. Este singurul text care a fost socotit carte canonică și a fost pus timp de mai multe secole alături de Biblie și Talmud. Scris sub formă pseudo-epigrafică, Zoharul reprezintă conversațiile teologice și didactice ale faimosului rabbi Simeon bar Yochai, secolul al II-lea cu prietenii și adepții săi. Multă vreme, savanții au considerat Carta Splendorii drept o combinație de origini diverse, unele conținând chiar idei formulate de Simeon. Dar Gershom Scholem a demonstrat că autorul acestui roman mistic este cabalistul spanion Moise de Leon. După șolan, Zoharul reprezintă teozofia ebraică, adică o doctrină mistică, al cărei scop principal este cunoașterea și descrierea lucrării misterioase a divinității. Dumnezeu ascuns este lipsit de calități și atribute. Zoharul și cabaliștii îl numesc En-Sof, adică infinitul. Se scrie En în liniuță S-O-F. Dar deoarece Dumnezeu ascuns este activ, oriunde în univers, el manifestă anumite atribute care, la rândul lor, reprezintă unele aspecte ale naturii divine. După cabaliște, există zece atribute fundamentale ale lui Dumnezeu, care sunt în același timp cele zece niveluri prin care circulă viața dumnezească. Numele acestor zece sepirot oglindesc diferitele moduri de manifestare divină. Nota 15. lui Dumnezeu, Hokma; inteligența lui Dumnezeu, Binah iubirea sau mila lui Dumnezeu, hesed, etc. Al 10 sepira este Malknut, regatul lui Dumnezeu, descris în general în Soharca, arhetipul mistic al comunității lui Israel, închei nota. Împreună cu sepiroturile constituie universul unificat al vieții lui Dumnezeu și sunt imaginate sub formă de arbore, arborele mistic al lui Dumnezeu sau de om, Adam Kadmon, omul primordial. Alături de acest simbolism organic, Zoharul utilizează simbolismul cuvântului, al numelor pe care Dumnezeu și le-a dat ieși. Creația are loc în Dumnezeu. Mișcarea lui Ensof ascuns iese din repaus și se desfășoară în cosmogonie și autorevelare. Acest act transformă Ensof plenitudinea inefabilă, în neant, mistic din care emană sepiroturile. În Zohar, transformarea neantului în ființă este exprimată prin simbolul punctului primordial. Nota 16. Identificat cu înțelepciunea lui Dumnezeu, a doua sefira, în sefira a treia punctul devine palat sau clădire, ceea ce trimite la facerea lumii. Binah, numele acestei sefira, înseamnă nu numai inteligență, ci și diferențiere. Închei nota. Un pasaj afirmă că creația a avut loc pe două planuri, un plan superior și un plan inferior, adică luma sepiroturilor și lumea vizibilă. Autorevelarea lui Dumnezeu și desfășurarea sa în viața sepiroturilor constituie o teogonie. Teogonia și cosmogonia nu reprezintă două acte diferite ale creației, ci două aspecte ale acelui așa act. Inițial toate lucrurile formau un mare tot și viața creatorului pulsa în viața creaturilor sale. Numai după căderea omului, Dumnezeu a devenit transcendent. Una din inovațiile cele mai semnificative ale cabaliștilor este ideea unirii lui Dumnezeu cu șechina. Acest Hieros Gamos îndeplinește adevărata unitate a lui Dumnezeu. După Sohar, la început, unirea era permanentă și neîntreruptă, dar păcatul lui Adam a provocat încetarea lui Hieros Gamos și în consecință exilul Shekinei. Abia după restaurarea armoniei originare în actul rescumpărării Dumnezeu va fi unul și numele său, unul. Nota 17 După cum remarcă Șolem, cabaliștii au încercat să descopere misterul sexului în Dumnezeu însuși. O altă trăsedură originală a Zoharului este interpretarea răului ca fiind una din manifestările, așadar a lui Dumnezeu. Scholem remarcă paralelismul cu concepția lui Iacob Bâmă. Se privește ideea transmigrației sufletelor, ideea de origine gnostică, ea este atestată prima oară în Bahir, dar va deveni populară odată cu succesul noii cabale, al lui Safed, în secolul al XVI-lea. Închei nota. Așa cum am arătat deja, cabala reintroduce în iudaism mai multe idei și mituri în legătură cu religiozitatea de tip cosmic. La actul sanctificării vieții prin muncă și prin riturile prescrise în Talmud, cabaliștii adaugă valorizarea mitologică a naturii și a omului, importanța experienței mistice și chiar anumite teme de origine gnostică. Se poate decela în acest fenomen de deschidere și în acest efort de revalorizare nostalgia unui univers religios în care Vechiul Testament și Talmudul coexistă cu religiozitatea cosmică, gnosticismul cu mistica. Un fenomen analog apare în idealul universalist al anumitor filozofi hermetiști ai renașterii italiene.